Baadati shukran. Na kumtakia rahmat Allah na kumfadala kuturu Na katika kumcha Allah, kumcha. katika umara ke, Wa khufla sala ya kio katikaishi ndio Moses Mfarau mmoja ambao alija kucho benji katika historia ya Kislamu mwezi ukiwa ndio mwezi wa kwanza katika maandishi ya Uislamu ni mwezi ambao una mazungumzo makubwa na mwezi ambao una mafundisho makubwa katika kuna kwa Muhammad sallallahu alaihi Na na mwezi ambao unapaswa kujizungua katika Islam kupitia yale yaliyopotea katika mwezi huu ni Imakio mengi, kuna kuandazwa kwa Kirauni kiasi kia ushindi na kufuku kwa mimi na wale na wote baada ya Allah kuondoa viumbe hao walikuwa majabari, na kisasi waliokuwa wasiudhurumu umma na kufanyia kawionge Allah Mwisho wala mashiria na kuonyesha watakuja waondoke huyo kufuku ni mambo mema kabisa katika umma na kwa, kwa Islamo wote kwa Mungu pia kuna mafikio mengine mengi zaidi lakini leo tutazungumzia na kukumbusha katika tukio na safari ya hijra naya ni matukio mahsusi ya mm -hmm. tukio ambalo limekumbwa na tofauti nyingi kabisa na kuwa zimekubishwa na kuwa imeadishiwa baadhi na mengi na mafikio yanakuwa ni notifisha imradi historia na Isla wa Sunni katika historia ya na tikao mtu tunapata historia yake basi ni makubwa ni potendo kabisa mwenye muharam mwenye ana baraka za Mwenyezi Mungu walikubaliana Mwezi baada ya hijira basi sisi tutaanzia kuhesabia miaka katoka ya hijira katika miaka katika ramya ya Islam ile ilokuwa tensorflow baada ya kufa ya hijira stauzaia kwa nini wa sahaba raziwallahu anhuma walikuwa wenye kibaliano katika uti la Hijra ambao ulotokea katika mji huu kwa nini na kwa nini waislamu ndio walisali nao na kwa nini wasio waislamu wameingilia katika msalamu walipotenda dunia kamili katika Kishehi la Hijra hapa tutakuwa duo mamsimio kama jumla 7.50 ya wa wasiku na ikra kama kiometiki kama tutawapo kusema tunapotio na isa na Munira pia ni miongoni mwa mafikiro makubwa yaliotokea katika zama za Muhammad bin sallallahu alayhi wasallam si tukidongo lakini pamoja na waswahaba ambao wanzapo tukio hili sasa ukasikia ninene cha safari katika safari ya kuelekea Madina nyumui wazo katika miaka ya Islam waliyejiua dio na usikio kubwa kitu kiorogo kilipelekea upata basi ya au islam wale ambao wanakuwa ni msuluhistani kitu kiorogo ukiona mtu kwa fulani hiyo basi inakuwa ni mtume atoka katika kipaande kwa usifu eh allah anasema sana nadhi atra Laila bila mkatibi haramu ila mkatibi akra alikuwa anajitoka kutoka Kisiki la Arabi Kisiki Kisukua mata kutoka Kisiki Kisuku Palestina Safari ya Nietzsche anaenda katika safari ya usifu huu dunia na mtu wa kwanza kukutana naye baada ya familia yake kuanza kujua anamuuliza alinda ka leo ni nchai leo una habari mke mengine yoyote mtu anamwambia leo ni habari nyingine mpya kusijawi leo nimetoka kutoka usiku naila ninazungumza kwa sala ngili la mradi wa haki afsa mtu yule anapoa simu yenye kuamini anasema ni kuutie watu uweze kuelezea hizi habari tunaendelea hakisha sukuishia hapo pao kwa tisaba tuma tuma ukuri jadi pao kwa inda inadi la teomanta inda da jannati al-mawwa wa indhi yaqia sidratu al-mayya tuta qaru futiliza sehemu ambayo hajakika kiumbe lolote sasa inasikia malaika mtukufu anamwambia e Muhammad ni endelea hivi tuwe kuzidi hapa nikizidi tu hapa tatakuwa nyoko ya yuka na kupotea tume mwenye kuenda katika mamani. si tukio dogo, ni tukio ambayo, ni kubwa katika ndio si ya islam lakini mekaniko wakia mwaka kumbu kumbu kondo stabufikika miaka ya hii injiria pia kuna matukio mengine makubwa tukio la kupambana pamoja na maba na ibn salama siku ndogo binyongo za sababu hawakuweza kupitia mwaka pamoja mtume akawa ni mwenye kuachwa ndani kwa muda wa siku tatu na kisha kufanywa mazishi wa wao wenyewe tu kukubaliana kwa muda mfupi kinyamworo ile kwa gomo huyu anasema mtume safariti said na anasema mtume hajafariki hatafaye sema mtume kafariki shambata binti chake ambaye anasema mankara ya muhammad fa inna muhammad kadimata kama mtu akua anaabudu muhammad pekee afika muhammad leo amefariki na falme za muslimi mjie Omar hakika Muhammad Uma au kwa kuwa alikuwa ni mwanadamu. na kusomea aya fulfu katika Qur'an saa nyo mwenye anapulia kwa kuona tafsira yake nao katika vizu wa kutoka kwa sababu sallallahu alayhi wasallam katika chumba sasa tumejaa hukmujuri basi akasema muenda huyu mtu ajapeka kuchukua wahii moja kisha arudi tena lakini alipata ile kama alizia na kuanzia na sura ya Abdullah ta'in ya alhamdalahum hakika sasa kuna mtu anawapungu au msana wa daana au aliyupo la ya mtu wala hapi. wala akunya mambo yote yoyote ajionaye maada si tukio dogo ni tukio kubwa katika historia ya Islam lakini pia hawakusikia muafaka Vita ya Badri Allah alisema katika surati Ar-Rum, akitemshughulia Rum, kuribati bathe kisha na akamshindi Allah nomjalia kwa waumini. Kimpita baadao Waislamu wakua tatu wakitgana na mafaoishi zaidi ya 300, takriban mara kumi zaidi na wakawa ni wenye kupata ushindi. Basi kwa faraja ya uchache ule, kwa faraja ya kuwashinda wengi, kwenye kuwa haiende katika kumkulu tukio hili basi katika miaka ya injilia lakini hawakusikia mwapaka na matukio mengi kazaliwa kwa mtume washidia nuru ukombozi pia hawakusikia mwapaka wale ni masahaba wa deew wa Allahu anhu waliktia uwapa katika safari ya hijra afika hijra imeupukisha maisha katika uislamu katika namna zote mbili tumeasema ni ndara hukumu ya damu islam afika na toka nje ambao uislamu uliokataliwa nje ambao hauna uislamu thabiti ameelekea katika nje ni muislamu thabiti ambao ni mji mtukufu wa Madina ndio kwa dafa ya 2000 ya Mtume wa Kristo pale kuhakikisha kurudi na kurudisha wa maka katika njia ya Kiislamu mtukufu. Hata kama hii haikuwa kama vile tunazosoma au baadhi ya wanazuoni wanasema ni mtume Madhila na mauzi ayo zidi kule Makkah, basi akawa ni mwenye kukimbia ukisema sallallahu alaihi wasallam alikimbia huku unakuwa kwenye kukosa heshima na Dokta Adam kwa jina wa Allah subhana wa ta'ala. Vipi? Allah aliumba wanadamu wote na djumbe wengine kama mwagiza mja wake, kisha muda yule amashindwa na hapa kuokimbia. Bilaawezekana vipi na ye achiwe ni mwenye kulinda wala kuokoa, bali wa Allah subhana wa ta'ala akaibitisha hiyo wa kusema hakika ni djumbe wake wote, hata Fatiria na Rabiisha na djawwa wangu ana, asipatie aidid Allah nasema hatta idsayata tusulu wabannu kudhibu kaduddu kaduddu na maana pale ukifasiri kama hivyo hii aya mitume wanakata tamaa bali mitume hawakati uh, tamaa mitume wanahakishwa tamaa na vile kaum ambazo walikuwa wameshuma sio wao mkakata tamaa bila yale maagizo ya mwarau nje utaona katika mtume na zimbali no baada watu wote kutokabadi ujumbe basi na kuingia wachache paka kuelekea barazi watoto na wazee wakisafina ushimbo kuingia sikuwa sema alitaza tamaa bali usipanisho tamaa na manabii wengine walikuwa kama nabii huru hivyo hivyo ni umma na kaumu na kisha na nabii wengine kama Yunus kuacha umawake na, kwe, na kisha kwenda mbali na kutafumwa na masalihu mengine katikabahi na kisha kumrudisha na tamasilu ile kule alipokuwa akakimbia kwa hiyo hizi sio kusema wana kuwa wenye stana jamaa nitume hawakati hivyo hicho umksema mtume Muhammad saw akakimbia mapaka kaenda Madina kwa sababu ya mauji hii ina siyo sio katili sawa bali mtume anasema ini harakati mara, hita mimi nimeoka katika ndoto, takulpura, alamia mji ambao una sifa ya kumeza miji mingine, Mji ambao wenye rutuba na mji ambao una vitende, na Dao, mji wa Yathrib, wa kimadina Yathrib, ni mji wa Yathrib ambao madina. Hii ni safari iliyokuwa imeandaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya mja wake ni kutoka Maska kuelekea Madina, wala sio safari mtume, baada ya kuna maujia ambao alokusimbia na nyomaro hapa wasioku waislamu kuongezea mtume takiamia Mecca na kuificha historia hadithi na kutaja tu vipengele baadhi katika safari ambayo aliyokutana nayo sasa mwisho wakarokuwapokea watu wa Madina Haiwezi kutokubaliana kabisa kisa na fikra ya kawaida mchinjie ndugi wende katika mji mwingine au kupokelewe kwa Mbukerewe kwa ujuri, mpume, ala, kadisa, makundo, amayo, akawake, mpume, kwa uzuri kisha akampe madaraka ili kifaa hicho kile na madam Mtume kaisha ishaala hadisa mafunzo ambayo aliyokopa hapo wake kisha akawa ni kumfuatuma kule akiwa ni mustafidumei kuwafundisha wale watu wa majina waliokiwa woteomba na sababu ya watu wote Mtume kumruhusu au kwa hydraulic atapalwa kwa foundation ya maandalizi ya sawa kupitia mafunzo ya mhandisi wa mandao bali kwa kitu huko tuna sasa taarifa asawali mwelekeo wa ababu wale kwa sehemu sio sehemu ambayo haji chochote pole wasiku pole la safari hii ilikuwa ni maangalizi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ujiradi kupitia dawa aliyokuwa inaulika kupitia masaba yake kiongozwa na Musa bin Nunee safari kule kwa Lakini safari hii ya Hijra si safari kama tulimzoeleka walihama tu kishawani kulikwenda hapana Hijra ilibadilisha maisha kutoka maisha Ambalo tulisamata mwa mali ya alikuwa atitoa nasaha kwa fundisho bali kule alaihi Madina akawa wa yale ambayo alikuwa atiye yani ilitofundisha maisha ya kutoa nasaha kwa maneno bali mtume akawa ndiye kereza kwa kisembo utaona katika mafukio katika kitendo hicho tukio la Uwaa kule masta dele ya, ya familia yake dele ya mwanae yatini dele ya mke wake sipo changazi katika muda hadi anauua kwa kumchoma fupi temaki na tivi mpaka kufa ili uchungu wa msahaba tutaza kufalia katika hali kama ile kule na wadia huku idea kumalika zile kuzo isiyambi shofanye yoyote katika sehemu hii Allah aliyenjia kidogo ya ni kwamba ajaniambia ifanye yoyote katika eneo hapo ambapo itakompilizana hawa walifanya mazimu haya kwa sikio yao mpito ukio zinatokea jinde katika mji wa Madina baada ya hijra sura Saba ni sura ya 41 wa sallallahu alaihi wasallam alafu baada ya wa gatankainuka wa nyajua zile nguo na wananchi wa Kiislamu na Kisheka ni katika sehemu ya Mkuu wapi. Mtume akawa mwezi Oktoba jeshi la Kizima kuna kunusuru wananchi yote wa Kiislamu. Bibi alifanya hivyo baada ya Hijra 10 alipewa amri ya kuweza kusaka hontar kwa vitendo. Wala sio kama Ibn Umark akiwa ndani kwa rafiki yake yake. Kwa hivyo hii maisha haya kutoka maisha ya utoto na uto aende mzungari kwa neno ikapelekezwa kwa mzungari pia ibira kutoka ya kwanza ya 20 kama Mtume Muhammad yake siku ya kwanza maisha ya Mawama pakisalama akivae tomaka hiyo siku ya kwanza na mazina yote yaniyokuwa yatokea basi injira inabadilisha maisha hayo kutoka maisha ya siku ya kwanza kufikia katika maisha ya pili ambayo maisha ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alitoa ndiyo ya kiafya injira iliweza kuongeza hii katika robo tunayosema ta kuna sura ndipoona tiba ya kula jiji nyingine ndio baba baada ya bidra baada ya kufanya kujaribu kuledi lakini sio kuingiza hili nyingi katika kuarudia ya kizao kaambia shangyo yote hiyo hapo salafikita katika huku eneo Ethiopia bapatie unaposafara hata ya ulimwengu kutababa kwa kiti cha majarani yetu ni ada ya safari ya shilingi 30. ni possible kutia matumizi makubwa katika hudia ya salama na kusaidia kuongeza usafiri ili fa tawassulati potohoso Kulm salaamu wa salaama ala ash-shohaba wa al-mustaleem wallahi wa baada kushur au taamulijisada fa konsekira isma kuproba do sammo do probono di tu sada ma insha Allah kupro salaam akita kufutumu yogoni ma zuri ta faraa ku salaam ba la sitira ma fi au kwa Mohimu mosalaha wa Allah wa al-Muhuda wa al-Italiyana sitiwa ime Giozano Ciarcia Ciarcia steneta di Flor. Wakali wa suu Islam wamepishisha safari ya Hijra. Leo wetu na ikoamo Hijra kutaparya uno profamata kwenda Madina mjiani mtume kabla ya kuondoka basi Anthony kuwasomea Yasin na ya mliofaje makonesho kazi mjulala kuna gari liliokuwa londoka kisha wale wamemvutanisha kwa nyayo akajitokeza kwenye famu akaja mwenyewe akaenda kutano na jiwa akatamba mayai mwisho akifika katumaadina na kupokelewa na wa familia mwisho akofanya injira vitu walipe mafukio ya njiani baada mwilikiwa mwilikiwa ya kufikia malengo ya famiile haya ni mafukio kutoka katika safari yake na wala sio mazingatio msemo ni mwanzo wa salama alikuwa, alikuwa mmoja wa kusudia hayo katika mafundisho baada ya kufanya hijra ila kukumbusha katika fundu kubwa katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyanya mpume ana figo twaifu sasa hadithi inajaada kishia iko baada ya hijra anakuwa dukokuokoa wale wote ambao wafanya katika madina mtume anakabitisha amri zote alizotewa na nabla Subhanahu wa ta'ala mtume anakuwa ni kuadhibu wale ambao wanotenda makosa tofauti na malisha hata kingomaka alikuwa si kunatenda hayo na hii inakuashiria kabisa inakuonyesha kwamba wale kundi alikofuana na maugala na mambo zote hizo zikao zenye kuletar kutendeka mambo zote hizo zikao zifuatazi kwa kuwa yeye ndiye mtawala na mfalme na maugala yote hijra ilatufundisha kufanya hiyo na inatufundisha mambo haya na mnatio wa kufika na hijra hile ile inielekeza kwa msambal ponobau wa, wa, wa sallam yale yani yote aliyokuwa akifundisha wata eh tiyo <tipa> mwenye uzuruko katika mizao wa hakimu wala musiru mizal katika atuwaambia katika risulati wa muslimu wa nduru ninu ila katika usara wa katika ukundufu wa kwa duru baada ya hijra na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabau alikuwa si kama haya basi alikuwa anawazimu Allah subhanahu wa ta'ala alikataza zina watumii ambao alikufundisha huko watu ambao wamezinda na yote alikuwa afanya katika baada ya hijra Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawazimu kwa kiboko kuridira ni safari ama ime maisha katika namna mbili maisha ya maka na kisha maisha ya madina na hata ufikaji wa aya za maka na ufikaji wa aya za madina ni tofauti kwa kuwa hizi si mkua onyo na hizi zilikuwa mkua kutata utekelezaji katika amni ya amna sana na kwa hii tofauti na maksudio ya safari ya kizi na kisha Mtume anamalizia katika hadithi anasema hakika hijra hai mwisho uso pale tukapooona jua limebadilisha mwelekeo wa kuzama inatokea mabadiliko na uzao wa hapo nitakuwa ni wa hijra ama katika jinsi nyingine Mtume anasema ukomo wa hijra ni mtu ana makafua hiyo matoba na ukomo wa toba umefika haibadiliki tena hapo ndo kwao mwisho wa hijira hizi ajadi zote mbili katika zawadi zetu bado hazijatimia kiashiria hijira bado ipo hijira haitopuweka kika mtu anasema yeye alichunwa akiwa amepewa kitabu Qur'ani lakini kisha akiwa amepewa mpuki ikiashiria ana ahuka kidana anasema yeye ni nabii aliendewa mkuki. apewa kitabu Qurani na kisha kapewa mkuki, ikiwa ni ulinzi wa kitabu kisha akisema akita utume Muhammad yeye sallallahu alaihi wasallama wetu bila kupitia yale aliokunjwa yeye yale aliyotumwa nayo yeye bara kwa moyo yote haya aliazilisha na kuonekana baada ya safari ya hijra Kwa kufu islam hijra ipo na hijra kama mtu anayoeenda katika siku 4 katika ya ya waumini siku ya kwanza ina maana ni maisha yake akati yuko maka siku ya pili ilisababishwa na hijra alipofika madina siku ya tatu akasema katika oma wake watu wataishi katika zama kama yeye alizoisha kiaraba kizangalia hizo zama katika mazingira yetu zinaashiria wazi kabisa kwa hiyo zama hizi zitakuwa kubadilishwa baada ya safari ya hijra kwa hijra bado ipo katika punto da Tanzania ndio eneo pia kwa sayari amazo za mazungumzo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa kwa katika ukoo wa Islam, tunapokuwa tukumshana juu ya haya na kumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tunywe kuyezindatia, atuwe nyenye kuchekeleza, atuwe nyenye kupata karasada tu samani ين باء ششكل للمشريكي كلامنا انا اتقنت طلبوا الصوم سنينا ونسيناها طلبوا نصره محمد صلى الله عليه وسلم امه محمد Allahumma salli اللهم <سؤال> اجعل صباحنا baadhi na ubaada sana kwa sababu